A napkelet rejtett kincses tára. kulturális tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Az emberiség közös nyelve. Legyőz minden távolságot és ellenséges érzést. Kevés az olyan vallás, amelyben a zene nem játszik szerepet. Kifejezi a rituális cselekmény tartalmát, és mély benyomást gyakorol a hallgatókra. A zene nélkül az emberi kapcsolatok elszegényednek, a szertartás pedig sivárá válik. Sokféle zene van, de ma csak a szakrális zenéről szólunk. A szakrális zenének lelki tartalma van, fölemel a magasabb világokba, egy magasabb tudatszintre. A magasabb világok lakói, mint például az angyalok, zenélnek és énekelnek. Ott minden lépés tánc és minden szó zene, mondja Brahma Szamita. A védikus irodalom szerint a felsőbb bolygókon Gandharva és Kinnara zenészek, abszara énekesnők és táncos nők élnek. A félisteneket vagy a szellemi lényeket Sokszor csak zenével lehet megszólítani. A zene nem csak mély érzelmeket kelt, hanem szinte májkus hatása van. Lukánuszírja Syria. Nem volt több csere, Hosszú éj elnyelte a nappalt, Égi törvényeknek nem engedelmes az éter, Mozdulatlanná lett a föld a varázsos zenére. Ovidiusnál ezt találjuk. Dallal, ha bűvölik szántó földed, Száraz füvet hoz. Szól a és forrásvíz elapad. Tölgyről hullik a mak, és szőlőfürt Senki se rázza a fát, mégis hull a gyümölcs. Teremtő és pusztító ereje is lehet a zenei hangnak. A védák azt mondják, hogy a hosszan kizengett óm hangból bontakozott ki a világ, és bizonyos zenei hangok által keltett rezgések el is tudják pusztítani. Tibeti Orgonának nevezik ezt a gyilkos hangszert, és a tudósok a titkához már közel járnak, csak a titkait nem tudják megközelíteni. Paul Pürrius azt mondja, hogy a zenei hangrezgések segítségével bele lehet pillantani a jövőbe. Hallva az édes dalt, megjelent ott fent, mint a villám, főbuszapolló, csendesen szállt a tiszta szelekkel, majd leült az ártatlanokra, az érdemesekre, és a jövőt megmondta halandók torkaiból. A zene alkalmilag konfliktusba került az intellektuális megközelítéssel. Az ószövetségi proféták gyanakvással figyelték a zenét és a táncot, mivel ezek prominens szerepet kaptak a kánoáni népek vallásában, például bálkultusában. Indiában a monizmus hívei lenézték a bakti mozgalmat. Azt mondták, ez nem lehet komoly dolog, hiszen csak táncolnak és énekelnek. Az egyetlen igazán fundamentalista mogul császár, Aurangzeb betiltotta a zenét. Az udvari zenészek eljátszották a zenetemetését, de Aurangzeb csak szárazon megjegyezte. Remélem, elég mélyre temettétek. Ritka volt az ilyen feszültség, hiszen az égi harmónia, amelyet a szférák zenéjének is neveznek, mindenkit vonz. Megváltoztatja a kedélyállapotot. A gondolatokat, a kézmozdulatokat, Még a szokásokat is. Néha vidámságot, máskor gyászt fejez ki, Vakmerővé tesz, vagy lecsillapít. Még az értelem nélküli állatok, Kígyók, madarak, delfinek is felfigyelnek, Ha hallják a melódiát. A hang ereje olyan hatalmas, Hogy a madarakat sípokkal oda lehet csalni, S el lehet fogni még az őzeket is. Az Alexandria melletti tóban kerepléssel tartották vissza a halakat. A delfineket a Land hangjai teszik az emberek barátaivá. Északhattyúja citera szót követik. hangokkal szelídítik meg az indiai elefántokat. Az elemek is örülnek az égi hangnak. A forrás nyugodt és csendes, de fuvolaszóra vidáman felpesdül. Lődiában vannak helyek, amelyeket a nimfák szigeteinek hívnak. Ha megszólal a fuvola, ezek leválnak a szárazföldről, kiúsznak a nyílt vízre, körtáncot lejtenek, aztán visszatérnek a parthoz. Van azonban még ennél csodálatosabb is, mert Attikánál maga a tenger is citera hangokat hallat. Megarában van egy kő, amely zenél, ha ráütnek. Az aragok azt állítják, hogy a megrakott tevéknek vezetőjük éneke ad erőt. Texponder is Arion írják, hogy a jónok zenével gyógyítanak. A tébai iszmeniász is sok súlyos beteget meggyógyított zenével. Orpheus, Ampión, Dávid, Pythagoras, Empedoklész, Asclepiádész, Timóteus, sok csodát tettek énekléssel és zenéléssel. A lehangoltakat felvidították, a haragot megfékezték. Dávid hárfajátékkal csillapította le a dühöngő Sault. Pythagorasz egy kicsapongó ifjút tartott vissza a féktelenségtől. Timóteus tetszés szerint megnyugtatta vele Nagy Sándort. Szakszogrammatikusz elmondja a Dánok történetében, hogy volt egy zenész, aki azzal dicsekedett, senki sem tud ellenállni a játékának. A király megparancsolta, hogy bizonyítsa be, mire különféle dallamokat kezdett játszani. Először mindenkit eltöltött szomorúsággal és borzongással. Aztán felderítette őket egy élénkebb muzsikával, úgyhogy mindenki táncra perdült. Végül azonban annyira elvette az eszüket, hogy izgalmuk őrjöngésé fokozódott. Azt is olvassuk, hogy apuliában a tarantellapóktól megcsípettek megmerevednek és élettelenül fekszenek, amíg meg nem hallanak egy bizonyos melódiát, melynek ütemeire rögtön táncolni kezdenek, és meggyógyulnak. Gallius szerint a heves fájdalmat fuvolasszóval lehet csillapítani. Teofrasztus szerint a fuvolajáték meggyógyítja a viperamarását. Démokritos pedig azt állítja, a zene meggyógyítja a legtöbb betegséget. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen volt a régi kultúrák zenéje, mivel nem írtak kottákat, bár például a tibetiek kialakítottak egyfajta kottaírást eltérő vastagságú hullámvonalakból, amelyek a hangmagasságát és erejét jelölték. A hangszerek ábrázolásaiból azt gondolhatjuk, hogy a dog volt a legrégebbi. Egyiptomban, a közel-keleten mindenütt voltak fúvós hangserek, sípok és fuvolák. Egyedül india kultúrája folyamatos, és biztosra vehetjük, hogy a védikus himnuszokat ma is úgy adják elő, mint azt 5000 évvel ezelőtt tették, amikor viászadéva lejegyezte a száma védát, amely az indiai zene első élő emléke, a dalok gyűjteménye, amelyeket a pap énekel a szertartásokon. Az előadásmód hasonló az európai középkor egy énekléséhez és a bráhmanák a mai napig pontosan betartják a szabályokat. A mai ismert legrégebbi zenei szakkönyv is Indiában maradt fenn, ez a Bárata Nátya Sástra. Szerzője egy Bárata nevű bölcs, aki a zenén kívül a tánccal és a színművészettel is foglalkozik, és ő a legrégebbi név szerint ismert ebben a három művészetben. A klasszikus indiai zene sokféle műfaja közül a leginkább elterjedt és nyugaton is legjobban ismert a rága zenei keret, vagy szerkezet, amely szvárákból álló hangsorokra épül. Minden évszaknak, napszaknak és érzelemnek megvan a maga rágája, és minden rágának külön hangulata és íze. A hat alapvető rága közül a bájrava a hajnalhoz és a félelemhez tartozik, a kausikát éjszaka játsszák, örömet és nevetést fejez ki. A szerelem rágái az éjszaka játszott hindola, valamint a délutáni dipaka és srirágák, míg a reggelóráira fenntartott meg a rága békét és nyugalmat áraszt. Mint a régi Görögországban, Indiában is kedvelték a negyed hangokat, az ötnegyed és hétnegyed ütemeket. Az alapvető rágákon kívül még nagyon sok van. Mindegyikhez tartozik egy adott dallam és ritmus, mert tálának hívnak, de ezeken belül a zenész szabadon improvizál, úgyhogy minden előadás lényegében egy új zenemű. A jó zenész soha nem játsza egyformán ugyanazt a rágát. Zeneszerző is, és a lejátszott zene mestermű, ahogyan azt Laubser írja a mest mestermű című versében. Örökre szól, mit fennkölt fényben alkotott, Királyi tűzzel és híven, mint az angyalok, megőrzi azt a szelleme, és Isten mindig együtt lesz vele. Hey, <laughs> Az indiai klasszikus zenének két nagy irányzata van. Az északi, vagy hindusztáni, illetve a déli karnátakai. A déli szigorúban ragaszkodik a hagyományokhoz, míg az északin érezhető a perzsa és középi ázsiai kultúrák hatása. India főhangszerei a dobok voltak és a tíz húros vina, amely hasonló a régi egyiptom és a Közelkelet húros hangszereihez. A guptakor végén kezdett kimenni a divatból. Aztán körte alakú formát kapott, majd a 8. században, mások szerint csak Amir Kúzraú idejében, a 14. század elején kombinálták a persa tamburával. Így keletkezett a modern szitár. Amir Kúzraú perzsa költő, felnőtt korában telepedett le Indiában, és szüntelenül dicsérte új hazáját. Az indiai zenéről azt írta, olyan, mint a tűz, Lángra lobbantja a szívet és a lelket, magasabb rendű, mint bármely más ország zenéje. Élyen bár sok évig Indiában, nincs az a külföldi, aki a zene elméletét megérti, vagy helyesen le tud játszani egy dallamot. Nem lehet pontosan megállapítani, milyen újításokat vezetett be india vokális és hangszeres zenéjébe, de jelentős hatása volt. Kuzrautól számítják az arab-perzsa befolyás elterjedését. Mivel a zene a lélek nyelve, a regta vagyis a kevert zene összehozta az eltérő vallású hallgatókat. A mogul császárok szinte mind szerették a zenét. A messze menő toleranciát hirdető Akbár zenész is volt. Különösen üsdobon szeretett játszani. A középkorban sokféle fuvalát, nátsípot, dobot, cintányért, gongot és csengőt használtak de kagylók ürtött csak az istenség meghívásakor vagy fontos alkalmakkor. ne értékelték volna nagyra a hangszereket, amelyek Kriszna születésekor maguktól megszólaltak, és végig kísérték minden kedftelését. A szellő édes illatokat hozott, nagy felhő enyhítette a nap forró sugarait, a mennyei bolygókon a félistenek énekeltek, táncoltak, mridangán és más hangszereken játszottak. Indiában 64 művészetet ismertek, és ezek között előkelő helyet foglal el a hangszeres szene. A útra szerint az előkelő férfi szobájából nem hiányozhat az elefánt agyarra felakasztott vina. A késő középkortól kezdve már csak hivatásos zenészek játszottak a templomi, királyi és családi ünnepségeken, és sok volt köztük a muszlim vagy alacsony kasztveli. Jai Keshav Kalim Shavakali limalahare Rokon, indo indoeurópai népek is nagyra értékelték a szakrális zenét. A görögök számos olimposzi és kisebb rangú istenséggel hozták a zenét kapcsolatba. Az olimposziak közül Apollón, Zeus és létófia a zene nagy barátja. Hermésztől tanulta meg a lantjátékot, és az olimposzi lakomákon azzal is gyönyörködteti az isteneket. Nem volt érdemes versenyre kelni vele, Például az öt döjfösen kihívó, de végül vesztes Marsiaszt elevenen megnyúzta. Apollón és Kaliopé múzsa fiát, Linózt is tisztelték a görögök, aki minden énekversenyen első díjat nyert. Hasonló sorsra jutott, mint Héra kész tanította a lantjátékra és egy szerendre utasította, mire Híraklész elvesztette az önuralmát, és akkorát ütött a tanítója fejére, hogy az holtan rogyott össze. Nem fenyegette ilyen veszély a múzsákat, akik eredetileg talán északi hegyi istennök voltak. Kezdetben háromon, majd kilencen. Erától Anton játszott, Euterpé füvolán, Polyhymnia énekelt, és Terszikoré táncolt. <kül> A papjai, a színészek csak Rómában kezdtek énekelni és zenélni a színpadon. A természeti szépségeiről híres Tempe völgye volt az egyik kedvenc helyük Tesszáliában, ahol Apollon tanította őket, hogy még tökéletesebbek legyenek a művészetükben. Orfeus is Apollon fia. Olyan gyönyörűen játszott a lantján, hogy az állatok is köréje együltek, és még a komor alvilági őrök szíve is meglágyult. Arion Korintosi költőt a gyönyörű énekérei zenéjére oda delfinek mentették meg. Amphion, Zeus és Antiópé fia a sziklákat is megmozgatta zenéjével. Téba építésekor csak a lantján játszott, a kövek pedig elindultak és falakat alkottak. A görögök kevesebbre becsülték azokat, akik csak nátsípan játszottak. Ezt Pán találta fel véletlenül amikor a Lükajon hegytől a ladon folyóig kergette Szülinx nínfát, ahol a leány nátszállá változott. Pán nem tudta megkülönböztetni egymástól a nátszálakat, vaktában letépett egy csomót, és játszani kezdett rajtuk. Nátsípja vagy sípja volt Tafnisznak is, azzal csábítgatta a pásztorlányokat. Előkelő társaságban nem lehetett nátssípon, de még Fuvolán, Auloszon sem játszani, mivel ezek Dionysos kedvenc hangszerei voltak. Ekstatikus és orgiasztikus kultuszokban használták őket. A lant és a fuvola két világnézetet fejezett ki. Az egyszerű dort és az elegáns, érzelmi túlzásokra hajlamos jónt. Az élvezeteket kedvelő jónokkal együtt a fuvolát is elítélték, mint bűnös hangszert. Hosszú ideig tartott, mire megtűrték a jó társaságban. Arisztotelész hosszan elmélkedik arról, hogy szabad emberek zenélhetnek-e, és arra a következtetésre jut, hogy szórakozásból megteltik, de pénzért csak alacsony származású személy vagy szolgazen zenélhet. Rómában Kanensz nymfa és a kamonaják játszották a múzsák szerepét. Egyszer Kirké beleszeretett Pikuszba, Kanensznimfa férjébe, és mivel a király elutasította, harkájá változtatta őt. A nymfa hat napig várta, aztán kiment a Tiberisz folyópartjára. Énekelt egyet, majd maga is nyomtalanul eloszlott a levegőben, mint a dal hangjai. The DJ, I think. Nagyon kedvelték a zenekísérettel előadott hosszú, epikus költeményeket, és a bárdok köztiszteletben álltak. A költők minden kívánságát teljesítették, mert úgy hitték, éneküknek és zenéjüknek varázshatalma van. Egészen a középkor végéig úgy tudták, képesek egereket és patkányokat a halálba énekelni. Ezt még Shakespeare is megemlíti, az ahogy tetszik ben. A bárdok először egy Bres nevű Fomori királyt átkoztak meg. Tányérján ne legyen étel. Teheneiknek annyi tejük se legyen, amennyi a borjaknak kell. Ne fogadják be éjszakára az emberek. Aki nem jutalmazza meg a költőket, annak olyan legyen a sorsa, mint Bres királynak. Az átok beteljesült. Sőt, amikor a Fomoriak egy hajdani óriás nemzetség hadat üzentek a bárdoknak, az istenek beleszorították őket a tengerbe. Az indiai zene terjedt bali szigetén is, ahol a nagy templom ünnepeken a szertartás egyik alapeleme volt. Nincs olyan falu, ahol ne lenne legalább egy zenekar. A legszegényebb kunyhók lakói is sokszor elhívják a szomszéd falu zenészeit. Nem ritka, hogy a fontos templomokban egy ünnepen négy-öt zenekar és táncos csoport szerepel. Hangszerük a gamelán. A legrégebbi Gamelán zenekar a Baturi templomban van. A legenda szerint egy kínai hercegnő hozta, aki a 15. században ment feleségül egy itteni királyhoz. A Baturi templom egy vulkán szélén áll, és a vulkán istenei védik. Ezt a hangszert csak a Baturi zenészei érinthetik meg, csak ők játszhatják el rajta a Szent tallamokat. Egy olyan nagy Gamelán zenekarhoz, mint a Baturi, kell vagy 40 zenész de még a kisebbekben is legalább 25-en játszanak. Az egyik csoport a dallamot játsza, egy másik a díszítést, a harmadik alápontozza, a negyedik csoport a doboké. Mindegyik kompozíció egy hosszú szólóval indul, ami szabad improvizáció az alap dallamra, mint az indiai rága. Az indiai zene jelentős hatást gyakorolt Tibetben is, ahová buddhizmussal együtt került, a 8. századtól kezdve. Egy 7. századi kínai szöveg még csak a kagylókürtöt és a dobokat említi. Azt is mondják, hogy a hosszú, akár 5 méteres sárgarész kürtöket a tibetiek találták fel. A legelső buddhista kolostor a számélye megnyitására. A tantrikus buddhizmusban a zenének tudatmódosító szerepe van. Azt remélik, hogy fokozatosan elvezet a megvilágosodáshoz. A kolostorban szinte állandóan szól a zene. Játszanak az imateremben, a ceremóniák alatt, vagy más szertartásoknál a kolostor udvarában. Zenével hírják a szerzeteseket az Isten tiszteletre, zenével adnak jelet arra is, hogy meg kell kezdeni a meditációt. Elengedhetetlen a zene a körmeneteknél, a csam nevű rituális állarcos táncnál, de még a magánházakban is. A hangszerek összeállítása kolostorról kolostorra változik, de a leggyakoribb az öt láb hosszú kürt, a nagy csengőkkel ellátott kőrt, a kagyló kürt, az emberi combcsontból készült trombita, a különféle dobok, cintányírok és kézicsengők. A legfontosabb a pásztorsíp vagy nátsíp, az indiai, sennai, tibeti változata, ezen játsszák a fődallamot. A hangszerek többnyire párosan szólalnak meg, hogy a hang akkor se szakadjon meg, amikor az egyik zenész lélegzetet vesz. Az egyes hangnemeket a természeti jelenségekhez hasonlítják, például patakzúgás, hegyoldalon legördülő kövek, heves széllökések, vihar, vízesések hangjai, oroszlánok és tigrisek üvöltése, illetve madárdal. Azt is mondják, hogy a tibeti zene azokat a hangokat igyekszik utánozni, amelyeket akkor hallunk, amikor ujjunkkal bedugjuk a fülünket és intenzíven befelé koncentrálunk. Pán szakrális zene alapja a Kagura, a zenés-táncos-sintószertartások közös neve. Évezredes hagyománya van, bár a legkorábbi feljegyzésektak csak a 10-11. századból említik, hogy Kagura dalokat adtak elő a császári udvarban. Témáik a mítoszok, főleg a megsértett napistennő, Amaterasu, aki végül is Amenó Uzume istennő táncára jött elő a barlangból, ahol elrejtőzött. A japán hagyomány szerint minden kagura erre a mítoszra vezethető vissza. Az előadók sintopapok és zenészek, akik csak a fiaiknak adják tovább a szövegekre, dallamokra, a hangszerek játékmódjára vonatkozó titkos hagyományokat. Nem csak a császári udvarban, hanem szinte minden városban és faluban vannak kagura hagyományok. Mindegyikben közös a rituális cél, az emberi élet meghosszabbítása, megtisztulás, kapcsolat a szellemi világgal. A legtöbbször teret engednek a táncnak és a színjátéknak is, amelyben a szereplők sokszor, sokszor viselnek álarcokat. A Kagura állandó szerkezeti modellje a következő. A kiválasztott istenség meghívása, megérkezése és üdvözlése, majd szórakoztatása és elbúcsúzása. A legfontosabb hangszerek a nagy dob, odaiko, a kötözött kétmembrános dob, taiko, a fuvolák, fue és nokan, a csengők, suzu, a kis gong, gane, az oboa, kicsiriki, a citera, koto, a csörgők és cintányírok. Az ének és zeneistene, pentan, egyike, a szerencse, hétistenének. Majd fejezzük be utazásunkat amelyben a zene megjelenését kutattuk Szirágyi Márta gyógyortából. Még sokat el lehetne mondani erről a témáról, de semmilyen szöveg nem pótolja magát a zenét. Búcsúzik önöktől. Vagaméri Anita, Sziráki Barbara, Boldog Dániel. Bányai Géza, két hét múlva találkozunk ismét.